Jégterasz A szikrázó téli napsütés sokakat a korcsolya pályára csalogatott. A teraszon szülők toporognak hadonászva bíztatják a jégen próbálkozó gyerekeiket. Egy piros anorákos kislány folyton legugol a földre, és a felkarcolt jégporával homokozik. Ezt szemmel láthatóan sokkal szórakoztatóbbnak tartja, mint a korizást. Az apja időnként oda megy hozzá és felállítja, de a kislány nyafog, hogy töri a lábát a cipő. Amint feláll, azonnal elveszti az egyensúlyát, és néhány másodperc múlva ismét egykedűen üldögél, söprögeti a havat az orkánkesztyűjével. A pálya másik oldalán egy tíz év körüli fiú kapaszkodik a korlátba. Ő sem mer elindulni, már többször hanyat vágódott. Tesz ugyan néha egy-két bátortalan lépés, de nem csúsztatja a lábát, ahogy kellene, hanem csak emelgeti. Az anyja a teraszról unszolja, hogy menjen tovább, de a gyerek szája sírásra görbül. Valami meleget inna inkább, hagyna a fenébe az egész korcsolyázást. Vigyázva letipeg a jégről, fázósan pislog a büfé felé. Kerekes székes emberül a teraszon, pont az átjáró vonalában. Amikor látja, hogy a fiú lelépett a jégről, felé a kezét, hogy segítsen neki. A gyerek nem kapaszkodik meg a kézben. Bizalmatlanul néz az idegenre, és várja, hogy az anyja hozzon a büféből egy forró teát. Eltörted a lábad? szólalt meg végre. A kerekes székes elmosolyodik. Nem, nem törte el, válaszolt, soha nem is tudott ráállni. Így született, hogy gyengék és picik a lábai. A kisfiú a férfi térdére terített vastag takarót bámulja, mintha át akarna látni rajta, hogy megnézhesse, milyenek is azok a lábak, amelyekre soha nem lehetett ráállni. Közben odaér hozzájuk az anya, sós perecet vett és teát. A kerekes székes férfi kicsit oldalt fordul a kocsival, hogy az újonnan érkezők be tudjanak mögötte jutni a pályára, és az anya elől se állja el az utat. A gyerek továbbra is a kockás takarót bámulja, és felteszi a kérdést, ami az anyában is megfogalmazódott, de amit az soha ki nem mondott volna hangosan. Akkor te mit csinálsz itt? A férfi azt feleli, hogy csak úgy szereti ide kiárni. Elnézegetni, ahogy a gyerekek elindulnak, és egyre gyorsabban, ügyesebben mennek körbe. Amíg telik rá, miért ne jöjjek, fordul az anyához. A fiú háta mögött ebben a pillanatban két holló fekete hajú kínai kislány suhan el a jégen. Könnyedén nevetve, kézenfogva siklanak, szinte lebegnek. A gyerek irigykedve pillant utánuk. A kerekes székes férfi feléjük inta a fejével, és azt mondja, két hete még nem voltak ám ilyen ügyesek, épp hogy csak toporogtak, estek, keltek, vihoráztak, aztán tessék most meg igazi jégtündérek öröm nézni, ahogy mennek. Figyelte ám a kisfiút is az előbb teszi hozzá, és már most az első alkalommal látszik, hogy milyen jókor is lesz belőle. Tudni lehet azt rögtön már abból, ahogy a jégen mozog valaki. A srác elvörösödik, lenéz az ormótlan korcsolyáira, és nem felel semmit. Közben megitta a teát, nyújtja az anyjának az üres poharat, hogy dobja ki valahová. Aztán megfordul, és óvatosan oldalazva visszaevitskél a pályára. Felhúzza a vastagkesztyűt, kitartja oldalra a karját, és lassan, bizonytalanul neki indul. A fehér korcsolyás lobogóhajú kínai kislányok ismét elhúznak mellette, és a fiú képzeletben cikázva követi őket. Látja magát a pályán, amint szélsebesen kigombolt kabádban száguld a nyomukban. Eljut egészen a kör feléig, aztán kimerülten lihegve megkapaszkodik a korlátban. Egy pillanatra visszanéz a terasz felé. Az anyja mutogat, hogy szuper, csak így tovább haladjon. De a fiú nem az ő tekintetét keresi, hanem a kerekes székes férfiét. Amikor a pillantásuk találkozik, ügyetlenül odainteget, aztán előredőlve csúszik tovább, hogy megtegye az első esés nélküli teljes kört.